Hej och välkomna till en sändning från Radio SD. Sveriges Demokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 MHz. Idag är det lördagen den 23 maj 2009 och klockan har passerat 14.00. Det här programmet kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdag den 28 maj klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström och med mig i studien idag är David Long. Ja, jag tänkte att vi skulle börja med den EU-valsmätning som gjordes av Demoskop och som publicerades i Expressen i torsdags. Och där vi hamnade på 1,1 procent. Ja, det här måste bli en veckaklocka för våra sympatisörer. Och jag vill börja med att peka på vad Jimmy Åkesson sa vid valupptapten i början av maj. Han sa så här då. EU-valet kommer att påverka våra möjligheter.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 De kraftiga svängningarna beror på att många inte har bestämt sig om de ska rösta eller inte. Och av de som har bestämt sig för att rösta vet många inte vilket parti de ska rösta på. Det förklarar också varför olika opinionsinstitut har så olika siffror. När det är så få som uppger att de ska rösta så krävs det inte många personer för att det ska bli en stor omsvängning, säger demoskopsanalytiker. Sen har vi ett annat uttalande här. Där valet handlar valet väldigt mycket om vilka som till slut röstar. Och därför är det spårmätt i en utsträckning som överstiger vad som gäller i vanliga fall. Och de osäkra väljarna har ökat till 44,4 procent. Och det var Demoskop alltså som har gjort telefonintervjuer med 1003 personer. Ja David, du har väl säkert kommentarer till det här? Ja, det här var ju då en lite sämre undersökning ur Sverigedemokratisk synvinkel, men vi har ju legat över 2% i de flesta opinionsundersökningar som vi har sett nu inför EU-parlamentsvalet. Och vår allra bästa undersökning, eller det allra bästa resultatet för oss, gav ju Sverigedemokraterna 3,1%. Vi vet också att vi nästan alltid är undskattade i den här typen av mätningar. Och tittar man på hur det såg ut inför valet 2006 så var det så att det spretade ganska mycket då också i de undersökningarna. Veckan innan så hade vi mellan 1,0 och 2,9 procent i de undersökningar som gjordes. Och i snitt låg vi på ungefär 2 2,1 procent. Och det är ungefär vad vi har haft nu de senaste veckorna i EU-parlamentsvalsundersökningarna. Och då återstår ju också den viktigaste delen av eu parlamentsvalrörelsen så att vi har alla anledningar att tro att vi kommer att fortsätta öka och att det faktiska valresultatet hamnar i nivå med eller kanske något över de högsta noteringarna som vi får i opinionsundersökningarna. Och hittills så är alltså 3,1 procent den högsta noteringen. Tittar vi sedan också på riksdagsvalsundersökningarna så ligger vi ju fortfarande... Är ganska högt och betydligt högre än i eu parlamentsvalsundersökningarna valsundersökningarna. Vi hade ju över 4% i varannan mätning i april månad. Och den senaste mätningen som publicerades i Svenska Dagbladet från SIFO den 17 maj så hade vi 3,0 där så att det är ju avsevärt bättre än de, den här demoskopundersökningen som du nämnde där Arnold. Ja. Men det kräver ju också att vi ska Få valresultat som ligger i nivå med eller över de allra högsta noteringarna Det kräver som sagt att våra sympatisörer också verkligen går att rösta Så att glöm inte att gå och rösta på Sverigedemokraterna den 7 juni Eller för all del poströsta dessförinnan Ja, de här spretiga vållundersökningarna Det var ju någon som Moderaterna tappade 12% eller vad det var det finns ju anledning att ta de här lite grann Med en ny salt också Professorn i satsvetenskap och valexperten Sören Holmberg Menar att man inte bör dra för stora växlar På förskjutningar mellan olika opinionsmätningar Inför EU-valet Det framgick av Sveriges Radio Han säger att eftersom folk är mer rörliga Och urvalet av potentiella röster är mindre Så blir det ju skakigare Det var precis det som du var inne på där Och att man därför ska som sagt ta det med en ny salt Ja, det var det jag hade att säga om den saken. Ja, jag har i veckan i Metro sett rubriken Kungens affärer räddas av EU. Och under rubriken Metros läsare rasar mot bidragen. Jag ska ta ingressen. Kung Carl XVI Gustafs extra knäck som köttbonde går inget vidare. Trots att han får 3,6 miljoner i EU-bidrag går han knappt med vinst. Och det här är ju bara ett utslag av medlemskapet i EU. Sverige är ju nettobetalare till EU. Vi betalar avsevärt mycket mer än vi får tillbaka. Så att EU-medlemskapet är alltså en mycket dålig ekonomisk affär för vanliga svenska skattebetalare. Och inte blir det bättre av att exempelvis jordbruksstödet gynnar storjordbruken. Och då fällfallet även kungen som kraven uppfylls. En ledare i DN för en dryg vecka sedan behandlar EUs projektbidrag- och visar på slöseriet med satsningar på onödiga projekt. Artikeln illustreras med en jätteport i form av kanske en björn- som infart till någon turistattraktion- och med EU-flaggan som svans och ett utsiktspunkt i gapet. Ledarens rubrik lyder gratis EU-pengar, dyra. Och jag ska läsa ingressen, det står så här. EU har en stor kassa för projektbidrag- men kommuner och landsting bör använda sina slantar till kärnverksamheter hellre än att satsa på att få EU-bidrag till onödigheter. Och vidare i själva texten står bland annat så här. Runt om i Sverige sitter tjänstemän och funderar på hur man bäst kan hämta hem EU-pengar. Man tänker ut projekt efter projekt för att komma i åtnjutande av de miljarder som finns att hämta från Bryssel. Under programperioden 2007-2013 har det avsatts nära 25 miljarder för svenska fakturor. Det finns alltså pengar att slåss om. Det är sämre med idéer. Så tar man ett exempel från Blekinge där man satsar för att få 7,5 EU-miljoner för att skapa Blekinge Health Arena. Problemet är att även svenska skattemiljoner måste till. Och då listar man då. Blekinge tekniska högskola får släppa till nästan 2,5 miljoner. Idrottens studieförbund, en knappt miljon. Region Blekinge ska betala en miljon. Och Karlskrona kommun, åtta miljoner. Alltså totalt drygt 12 svenska skattemiljoner för att få de här 7,5 från EU. Och ledaren konstaterar då dels att det inte saknas hälsotestanläggningar i Sverige. Och att en sån i Karlskrona skulle bli en turistmagnet och skapa jobb. Det är föga troligt tycker man i den här ledaren. Och så därpå så ger man tre exempel på projekt som EU delfinansierat. Dels var det ett rovdjurscenter Ekshärd i Värmland. Det kostade 34 miljoner men den fick stängas efter några år. Sen nämner man skidtunneln i Torsby som kostade 60 miljoner. Och den har gått med 2 miljoner i förlust under de båda senaste åren. Sen har vi Planetariet i Solectio. Det kostade 25 miljoner. ...och såldes några senare för 2 miljoner till privata intressenter. Och Slutsatsen ledaren blir att man hellre ska låta bli EU-pengarna- ...och låta dem frysa inne- ...än att starta onödiga och kanske misslyckade projekt- ...med tillskott då av svenska skattemedel. Och Ledaren avslutas på det här sättet. Hellre två lärartjänster för de kommunala medlen- ...än ett enfaldigt projekt- ...även om man i det senare fallet får bidrag från Bryssel- och själv skulle jag vilja dra en annan slutsats än att Sverige bör lämna unionen och istället samarbeta med Europas länder på ett bättre och mindre kostnadskrävande sätt. Och så Då ska jag åter påpeka eller peka på de enorma kostnader som vi har för EU-byråkratin. när roffarmentaliteten inom EU-liten har blivit aktuell genom diskussionen om de höga lönerna som EU-politikerna har tilldelat sig. Ja, på det här så har jag tänkt att vi skulle ha eh, lite musik. Och för min del så har jag sån musikinslag idag då, tagit med en CD med dansbandet Lars Kristers. Som är hemma i Eldalen i nordvästra hörnet av Dalarna. Och de blev ju kända då, hos alla de som gillar dansband. Genom att de vann den här dansbandskampen som gick på tv i höstas. Ja, det här är Radio SD. Ja, det var Lars Kristers med Hold on tight. Ja, det är så att vi har ju en partitidning på internet som heter SD SDQriven.se är adressen Och där finns det en rubrik nu som heter SD-television Och där marknadsför vi lite grann vår satsning på SD-television på Youtube på internet Och då är det så att under den här rubriken SD-television så ser man då ett par eller flera stycken små tv-rutor med en bild av Sven-Olof Sellström på. Och om man klickar på de här tv utorna så kan man höra Sven-Olof Sällström besvara frågor som då har ställts via SVT, Sveriges Televisions sida på Youtube där de då har infört det här EU-valet. Så kan man ställa frågor, allmänheten eller folk i allmänhet och även ja, kända politiker som ställer frågor till de olika partierna. Eh, om vad man tycker i olika frågor Och Sven-Olof Sellström besvarar ju då för Sverigedemokraternas räkning Och då är det Erik Laxo som har ställt frågan Hur mycket ska EU utvidgas? Och då kan man höra Sven-Olof Sällström svara det Att vi Sverigedemokrater kommer att arbeta för att monsterstaten EU inte ska utvidgas ytterligare Svenska skattebetalare ska inte behöva bekosta EU-elitens stormaktsdrömmar med Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag och i EU-parlamentet får du och övriga svenska skattebetalare större inflytande över vad svenska skattemedel används till. I en nyligen presenterad opinionsundersökning visade sig att det endast är 13 av det svenska folket som vill se Turkiet som medlem i EU. Och övriga vill det inte. Sverigedemokraterna är det enda partiet i detta val som delar svenska folkets uppfattning, det vill säga att Turkiet inte ska med i EU. Sen så är det Caroline som ställer frågan, ska EU ha en gemensam militär? Och Sven-Olof Sellström svarar då att under nästan hundra år har den försvarspolitiska inriktningen i Sverige varit alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Det har inneburit att Sverige har kunnat undvika två världskrig i Europa, men i framtiden så kommer Sverige ingå i en gemensam EU-krigsmakt och då kommer Sverige bli indraget i nästa krig i Europa. Det är oundvikligt och det vill inte vi demokrater. Vi vill att det svenska försvaret ska skydda Sveriges intressen och det svenska folket i Sverige och i Sveriges närområde. EU-eliten vill ha en europeisk krigsmakt för att likt USA eller Ryssland när helst tillfälle uppenbara sig skicka ut trupp för att tillvarta sina utrikespolitiska intressen. Och det motsätter vi oss. Nästa fråga var ställd av Agneta som vill veta hur kandidaterna ser på att Sverige tar emot fler flyktingar än många andra EU-länder. Men Olof Sällström svarar då att vi Sverigedemokrater anser att flykting- och invandringspolitiken är en nationell fråga som ska behandlas i Sveriges riksdag. Vi anser att Sverige med Europas mest vidlyftiga invandringspolitik de senaste 25 åren har dragit ett allt för tungt lass. Det är dags nu att andra stater tar sitt ansvar. Vi Sverigedemokrater anser att vi i Sverige tillsammans, oavsett om vi är födda i Sverige eller kommit till Sverige senare i livet, måste arbeta för ett bättre Sverige med tydliga gemensamma regler och tydliga gemensamma värderingar. Ett samhälle baserat på svenska demokratiska medmänskliga humanistiska traditioner. Nästa fråga från Valdemar. Ska Sverige behålla sitt undantag från försäljningsförbudet av snus i EU eller bör förbudet upphävas? Sven-Olof Sällströms svar är att vi skulle egentligen inte behöva något undantag där, för att denna fråga ska inte behandlas av EU. Det är självklart för mig att svenskarna själva avgör. Eh, när det gäller EUs förbud så ska det självklart avskaffas därför att det här är en nationell fråga som ska behandlas i de nationella parlamenten. Och sen ställer Thomas en fråga eh, som lyder, vad tycker du om lavaldomen och hur den påverkat Sverige? Alla valdomen och EUs utstationeringsdirektiv innebär att lettiska byggjobbare och polska svetsare kan komma till Sverige och jobba till lettiska bygglöner och polska svetsarlöner. Samtidigt får då svenska byggjobbare och svenska svetsare gå arbetslösa just därför att deras fackföreningar har förhandlat fram rättvisa villkor, rättvisa löner och en god arbetsmiljö. Svenska löntagare är utsatta för en lönepress, en lönedumpning. Vi har redan nu sett hur svenska fackföreningar gått med på lönesänkningar i Sverige. Detta innebär inte bara att man får svårare att försörja sig själv och sin familj. Det innebär också att landsting och kommun får in mindre skattepengar. Vilket leder till att vår generella välfärd, skolan, vården och omsorgen får mindre resurser. Framtiden ser dyster ut för Sverige i EU och med EUs arbetsmarknadspolitik. Och den avslutande frågan som fanns just idag på sdkredin.se det var från Frida som är aktiv folkpartist Hur ser kandidaterna på papperslösa invandrare? Och Sven-Olof Sellström svarade att i Sverige formar vi lagar och regler i Sveriges riksdag i demokratisk ordning I denna fråga har vi fastställa lagar och regler som reglerar vad som gäller för att få uppehållstillstånd Vi Sverigedemokrater oer dagens flykting- och invandringspolitik Vi arbetar parlamentariskt för att i demokratisk ordning försöka förändra den politiken och jag uppmanar dig Frida och Folkpartiet att göra detsamma, att respektera demokratiska beslut Och att parlamentariskt på demokratisk väg försöka förändra politiken Personer som av Europas mest frikostiga och liberala flykting- och invandringspolitik Inte bedöms ha skyddsbehov, inte har beviljats uppehållstillstånd eller har ett giltigt visa Befinner sig således i Sverige illegalt och de ska med omedelbar verkan lämna landet och sen avslutningsvis så finns det också en tre minuters film här på sdkriden.se om varför du ska rösta på SD. Det var just Sven Olof Sällström det också. Gå gärna in på sdkriden och lyssna på det inslaget själva. Och som sagt, vår satsning på YouTube. Det kan man alltså se på vår hemsida på internet. I högermarginalen så är det en länk då till Sverigedemokraterna på YouTube. Sen tänkte jag kommentera också, det har ju uppmärksammats att flera av våra toppkandidater inte röstade i det senaste valet. Och det har ju vinklat väldigt negativt i media, men jag ska försöka nyansera det hela en aning. Det är så att cirka hälften av alla nuvarande Sverigedemokrater, de var inte Sverigedemokrater för fem år sedan när vi gick till EU-val förra gången. Och det gäller även vår toppkandidat Sven-Olof Sellström som blev medlem 2006- vi har också gjort en medlemsundersökning som visar att nästan 70% av alla våra medlemmar aldrig tidigare har varit med i något politiskt parti före Sverigedemokraterna. Vilket visar att vi ökar det politiska intresset i Sverige. Och jag tycker att vi kan vara stolta över att vi rycker upp folk från sofflocket och inte bara får in dem i vallokalerna på valdagen. Utan också att flera av dem faktiskt börjar engagera sig aktivt och själva hjälpa till för att få andra för detta soffligare att gå och rösta. En... Reporter på Sveriges Radio försökte göra en grej av att de här kandidaterna inte röstade trots att Sverigedemokraterna kandiderade i Europaparlamentsvalen både 1999 och 2004. Men som sagt, dessa personer var inte Sverigedemokrater på den tiden. Eh, andra partier kan man också jämföra med. Det brukar media inte nämna så mycket. Men det är så att i kyrkovalet 2005 till exempel så var det många... Företrädare för de gamla partierna som inte gick och röstade Däribland miljöpartiets språkrör Maria Wetterstand. Hon var medlem i Svenska kyrkan och hade rösträtt Hon var språkrör alltså jämförbart med partiledare för ett parti som kandiderade Men hon gick i alla fall inte och röste Och att, alla, eller att andra partier är lika goda kolsupare gör förstås inte saken bättre för oss Men det är ändå viktigt att visa att media inte gör lika stora affär Av andra partiers tillkottakommanden jag vill också påminna om att jag inför valet 2006 på ett möte inför en hel del media här i Stockholm också stod och skröt en del om att våra toppkandidater till riksdagen det var alltså 17 av de 20 översta på listan hade antingen suttit invalda i någon politisk församling för något annat parti eller så satt de invalda för Sverigedemokraterna i någon kommunfullmäktige eller kyrkofullmäktige församling så att eh, i sådana sammanhang så har vi under våra 20 år hunnit skaffa oss en hel del erfarenhet och eh, det kommer att finnas ännu mer av den varan inför valet 2010. Ja, vi gör så att vi tar ytterligare en liten musikpaus. Håll till godo. Ja, det här är Radio SD. Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var oslagbara av och med Niklas Strömstedt. Jag tänkte fortsätta lite grann på temat vi var inne på innan pausmelodin. Nämligen det här med... Hur vi syns på internet och ganska mycket just på Youtube Youtube.se Så att om ni går in på Youtube.com och söker på något namn Till exempel Jimmy Åkesson, Björn Söder eller varför inte David Long Så är sannolikheten ganska stor att ni får upp en, en intervju som ni kan se och höra Med dessa Sverigedemokrater och det verksammats också i media Att vi är ganska bra på att synas på internet Bland annat i Sydsvenskan så finns det en rubrik Där de i och för sig förelämpar oss Och klumpar ihop oss med Piratpartiet De skriver så här Enfrågepartierna är kungar på internet Och då syftar de bland annat på oss Och de har en intervju här då med Dragan Klarit Som är Sverigedemokrat Jag tror han har kroatiskt påbrå Även om det inte hörs på hans Han talar skånska utan brytning Jag har träffat honom själv eh, Han eh, har också Tagit initiativ till just det här SD-television Och det står i Sydsvenskan här Hans viktigaste roll i partiet är som producent Och initiativtagare till SD-television SDs kanal på Youtube Han och hans team reser landet runt För att göra intervjuer med partiets höjdare Och gräsrötter. Jimmy Åkesson i hans kök Presschefen Mattias Karlsson i hans trädgård Med mera, med mera och folk tittar. Ofta får SDTVs inslag fler tittare än Socialdemokraternas motsvarande kanal på Youtube som lanserades med pukor och trumpeter för ett par år sedan. Och Dragan Klarits rabblar nöjt statistik. Han säger det också att hans dotter aldrig läser några tidningar utan det är internet som är dagens nya media. Eh, och även Erik Amqvist som... Eh, Eh, visar då på sin laptop i sin lägenhet i Lund Där visar han listan över veckans mest lästa politiska bloggar Enligt bloggtoppen.se sammanställning Och Erik Almkvist berättar och säger då att Det här är en SD-blogg och, och den och den Och den där skrivs av en före detta Sverigedemokrat Det är så att åtta bloggar på bloggtoppens politiska topp 25-lista Drivs av SD-sympatisörer I topp ligger två SD-vänliga bloggar Som publicerar nyheter i invandringskritisk anda Ofta handlar det om att hänga ut dömda brottslingar med namn och ursprung. Att Sverigedemokraterna är extremt aktiva på nätet undgår ingen samhällsintresserad nödstörfande svensk. Sverigedemokraterna har många hängivna supportrar som debatterar överallt i politiska motståndares kommentarsfält i tidningars nätupplagor och på forum som flashback. Om jag skriver något om SD på min blogg så kommer det genast någon SD-anhängare dit och debatterar, säger Johan Linander, centerpartistisk riksdagsledamot och bloggare. Det är uppenbart att det är en strategi från partiets sida att lägga kraft på detta. Sverigedemokraterna har också lyckats med något på nätet som många andra partier idag bara kan drömma om, att skapa ett vitalt diskussionsforum där sympatisörer och nyfikna diskuterar politik, sport, tv-program och musik, allt i en partikontext. Ungsvensk.se heter forumet som har 650 aktiva användare. Ett Amqvist har skapat det. Ungsvensk.se fungerar utmärkt som rekryteringsbas för partiets ungdomsförbund SDU, säger han. SDU har idag 1170 medlemmar, fler än både Centerpartiets och Folkpartiets respektive ungdomsförbund. Johan Linander berättar att Centerpartiets försök att skapa ett internt debattforum blivit en flopp. Det är en otroligt dålig plattform, den är kass. Ja, men det är alltså inte vad man kan säga om Sverigedemokraternas plattform och Sverigedemokraternas aktivitet på nätet. Utan vi syns, vi är aktiva och ungdomen märker oss och även som sagt alla nätsurfande samhällsintresserade individer. Ja, då ska jag gå till metro. Igår så under vilken Nyheter... Med en rubrik, nu är EU-valet ditt, så listas partiernas fem kärnfrågor. Och det gäller dels riksdagspartierna, EMU-gymnelistan, Piratpartiet och Sverigedemokraterna. Och det är en bild här på var är en av de första kandidaterna. Och de fem frågor, kärnfrågor som listas för oss det är dels stoppa Lissabonfördraget, fördraget Försvara Sveriges modell för avtal och lönebildning på arbetsmarknaden. –och minska möjligheten till arbetskraftsinvandring. Ta Sverige ut ur EU och fram till dess minska EU-avgiften. Sen har man ytterligare en punkt stoppa Turkiet från att bli medlem i EU. Och den sista punkten av de fem. Arbeta emot invandringspolitik som underställs EU. Partiet menar att en stor invandring från vad de kallar kulturellt avlägsna länder– –bland annat innebär ökad brottslighet, står det här. Det har man tagit ut då, ja, ur sitt sammanhang, får man väl säga– och då tittar jag i vår valtidning på punkten 5 där står det en ansvarsfull invandringspolitik. Invandringen är en nationell angelägenhet. Invandringspolitiken påverkar alla delar av samhället. En allt för vidlyftig invandring på för kort tid belastar kommuners, regioners och landstings såväl som rikets resursfördelning. Stor invandring från kulturellt avlägsna länder med låga krav på anpassning innebär också ökad segregation ökad brottslighet och en minskad upplevd trygghet. Frågan måste därför ses som en nationell angelägenhet som under inga omskriheter får underställas EU och Bryssel. Det blev lite tillspatsande när man bara tryckte ut en del av den här texten Så att in den i metro. Ja, även DN redovisar en del när det gäller partiernas olika åsikter. Jag har... Tre klipp här, så tycker partierna om jobben, så tycker partierna om internetpolitik, så tycker partierna i klimatfrågan. Och då är det då de åtta partier som sitter i EU-parlamentet för Sverige som har ganska stora rubriker. Och så finns det längst ner då, de vill också in i EU-parlamentet och där framgår Piratparti och Sverigedemokraternas åsikt i de här olika frågorna. Det kommer väl varje dag i det så att kan förstå. Ja, vidare om EU i Ostras När jag var ute och kontrollerade att våra valsedlar var på plats Bland annat var i Huddinge Då träffade jag en invandrarrepresentant för ett riksdagsparti Och ja, vi samtalade en del Och han framförde bland annat följande intressanta synpunkt Om då mitt parti Ni behövs i politiken, det är för mycket daltande i Sverige Det får man höra från invandrarrepresentant för ett riksdagsparti Och det är nog så sant och beträffande våra valsedlar så ska de finnas på plats i alla vallokaler. Precis som för de partier som är representerade i Europaparlamentet, det vill säga istatspartien och junilistan. Här ska vi uppmana våra lyssnare att då gå ner till den eller de lokaler för förtidsröstning som finns angivna på röstkortet. Som då kommer posten för en dryg vecka sedan. Om man tillgång till internet så kan man hitta fram till alla förtidsröstningslokaler kommunvis. Om man går in på www.val.se Och jag har gjort så med några kommuner Och då ser man då de olika kommundelarna, där står röstningslokalen Det är för det mesta bibliotek och kommunhus Även adressen finns och så står det om då öppet eller öppetiderna öppettiderna för de olika dagarna Ja, och är det så att våra valsedlar skulle saknas då mot förmodan Då bör man ju förstås påpeka det för de ansvariga i vallokalen Men inte bara det utan man bör även meddela partikansliet Så att vi kan notera det här Och då är telefonnumret 08 50 00 00 50 Det är vanliga då, 50 00 00 50 Ja, eh en metro i förra veckan Då kunde jag läsa att Moderaterna i Stockholmslen Fått en ny ordförande Nämligen Katarina Elmsäter Svärd Och då trots att hon bor i Södertälje, Så tillhör hon faktiskt Falangen inom Moderaterna Och det framgår ju av rubriken På den här lilla artikeln Rösta bara inte på Sverigedemokraterna Jag ska citera ett litet stycke så här säger pensionären Ray Olsson i Högdalen till Svenska Dagbladet. Jag trodde att Moderaterna skulle rycka upp det här landet. Men man vågar inte gå ut på kvällarna för allt slödder. Han tänker rösta på Sverigedemokraterna. Så säger hon så här. Uppenbarligen känner han sig otrygg. Vi vill se till att hålla rent och snyggt på gator och torg och att polis ska finnas synlig och gå att nå. Det funkar till skillnad från Sverigedemokraternas enda recept att vi inte ska ha några invandrare. Tycker du ändå att han ska rösta på Moderaterna? Han kan rösta på vilket parti som helst, bara inte Sverigedemokraterna. Det var hennes uppfattning. och Man kan ju undra hur representativt det här uttalandet är för partiet. Vad tycker Moderaternas väljare? Och Jag kan säga nog så säkert att många Moderater utan vidare föredrar Sverigedemokraterna framför Vänsterpartiet. I samma metrotidning så hittar jag även en artikel om Moderaternas och Socialdemokraternas ungdomsförbundsledare då, som tydligen haft en debatt om Europavalet. Och i Metro så fick de lämna synpunkter i tre frågor. Den första om telekompaketet, den andra om ung arbetslöshet och den tredje om Sverigedemokraterna i Europaparlamentet. Och jag ska besvara lyssnarna deras uttalanden men det är ju väldigt mm. intressant att frågan faktiskt kom upp här. Ja, nu tycker jag att det är hög tid för ytterligare en melodi. Och eh, det får bli ytterligare en med Lars Kristers. Ja, ni lyssnar till Radio SB. Ja, Det var Regniga natt med Lars Kristers. Och det här är en favoritmelodi som jag redan haft med några gånger i Radio SB. Men då med Anna-Lena Lövgren. Och nu till lite om torgmötes I Metro för ett tag sedan så noterade jag... Rubriken protester SD-möte buades ut står Det står en bild på Jimmy Åkesson och en massa ja, vi kan väl kalla det för slöder i bakgrunden polisbilar. Runt 200 motdemonstranter samlades igår vid Sverigedemokraternas möte i Brunsparken i Göteborg i högljudda rop försökte de hindra partiordföranden Jimmy Åkessons tal och det var väl inte så trevligt för Jimmy men ännu otrevligare blev det lite senare, någon dag senare i Linköping där det blev en så kallad äggattack mot SDs partiledare Står i en stor fet rubrik i Expressen den 21 maj Och i texten stod bland annat så här då, Precis innan Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson Skulle börja tala på torrmötet i Linköping i år Blev han attackerad bakifrån Det var en ung kvinna som rusade fram Och slog ett ägg i bakhuvudet på Jimmy Åkesson Sven-Olof Sellström, partiets toppkandidat i EU-valet Fick tag i personen Polisen bad senare Jimmy Åkesson om ursäkt för att attacken kunde ske. Och det gjorde sedan anmälan om misshandeln alternativt ofredande. Totalt var det 18 personer som omhändertogs av polisen under torgmötet för störande av ordning. Sverigedemokraterna skickade igår till ett pressmeddelande där de kräver att polisen förbättrar säkerheten kring partiets Torgmöten. Och jag kan för egen del tycka att det är bättre med ett ägg än en korta i ansiktet. Mm. Det är två bilder. Dels ser man Jimmy Åkesson... Lite skakig står det och det kan man ju förstå Noteras också i den här bildtexten att polisen bad om ursäkt e, Ytterligare en bild så ser man e, vår första kandidat då, Senor Sällström Han står och kikar på när polisen leder bort den här unga Jag mm. tänkte komplettera det lite, litegrann Du hade tagit ut det där ur Expressen ja. Och jag har hittat då på Östergötlands största nyhetssajt Kan man korren.se på internet. Där det står att samtliga 18 personer som omhändertogs för att ha stört ordningen vid Sverigedemokraternas möte är nu misstänkta för brott. Det blev stökigt när Sverigedemokraterna höll möte på Lilla torget inför EU-valet på onsdagen. Äggkastning, oväsen och allmän bråkighet gjorde att polisen till slut omhändertog 18 personer för störande av allmän ordning. Nu har dessa 18 personer delgivits misstanke om brott. Samtliga är i nuläget misstänkta förstörande av allmän sammankomst, ett brott som kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Vi har inte förhört någon av dem ännu, så misstanken kan förstås falla, säger ett Ydreborg stationsbefäl vid Linköpingspolisen. När de 18 misstänkta kommer att förföras är det ännu inte klart. Det handlar... Vad utredarna prioriterar och hur lång handläggningstiden får vara med tanke på de misstänktas ålder, säger Annette Ydreberg. Och sen finns det en liten faktaruta ur brottsbalken kapitel 16, fjärde paragrafen. Där det då står att, jag kortar ner det lite grann här. Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat tydligt sätt stör eller söker hindra... Allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag Dömes för störande av förrättning eller av allmän sammankomst till böter Eller fängelse i högst sex månader Och sen är det ett par personer som har kommenterat det här också För det är ju på internet som man kan kommentera Det är en som kallar sig SD-riksdagen som skriver att Om någon av dem verkligen blir dömda och straffade Så innebär det ett trendbrott vad gäller rättssamhällets hantering Av extremvänsterns organiserade störningar mot Sverigedemokraternas möten en annan som kallar sig Archimedes man skriver att det borde vara en självklarhet att man åtalar enligt denna och andra paragraf i olika fall oavsett om det är vänster- eller högerextremister som är de skyldiga. Ja, jag har också en liten notis från vår sd hemsida några senare möten. Det står bra möten i Uppsala och Enköping. Inte en enda konjunkturering mot våra möten och gott om medier. Framförallt i Uppsala, dit såväl TV4 som UNTs s ytterligare ett par lokala journalister hade letat sig. Röra mötesreportage samt intervjuer med Jimmy och sven -Olo. Mm. Men eh, när det gäller våldsamheter på möten och så mot Sverigedemokrater så är det inte bara vänsterpöbel som ägnar sig åt det utan vi har faktiskt en rubrik på sd Kvidens hemsida med, som heter Rektor tog till våld mot Sverigedemokrat. Som en del av EU-kampanjen besöker SD Västernorrland samtliga skolor vi får tillstånd att besöka eftersom vi tycker att det är viktigt att informera förstagångsväljarna de som inte har för vana att faktiskt gå och rösta. Generellt sett hör det dock inte till ovanligheten att eh, antingen blir direkt nekad eller ignorerad när man ber om att få besöka skolorna. Denna gång verkade däremot traditionen att neka oss tillträde till att möta förstagångsväljarna vara uten i och med att vi fick inbjudningar från tre skolor trodde vi. I följd av att partiet fick inbjudan att besöka Sundsvalls två stora kommunala skolor besökte vi under gårdagen den första Hedbergska skolan. På skolan upplevde vi att den personal vi träffade både var trevliga och tillmötesgående. Det gick också bra att hålla bokbord. Många elever passade på att ta del av vårt budskap och ganska många passade även på att ställa frågor. Där gick det dock när vi idag besökte Västermalms gymnasium. Först tog vi kontakt med en av skolans rektorer, dels för att meddela att vi närvarade på skolan och dels för att få parkeringstillstånd och ett bokbord tilldelat. Allt detta fick vi också. Vi påbörjade därför att upplysa de mycket intresserade eleverna om vår politik. En kort stund senare dök emellertid sedan två andra rektorer upp och krävde omedelbart att vi skulle lämna skolans område. Vi ifrågasatte deras beslut, men också deras mycket aggressiva ton. Vi förklarade att vi blivit tilldelade det bokbord vi uppehöll oss vid och att vi hade tillstånd att närvara på skolan. Jag tog också fram mobilen, tog fram telefonnumret till kontakten på kommunen och sa att de gärna fick låna min telefon för att själva kontrollera. Jag sa också att jag kunde plocka fram mejlkonversationen gällande tillståndet. Detta var de dock inte det minsta intresserade av, var på en partikollega bad om att få deras beslut dokumenterat innan vi lämnade skolområdet. Det fick i sin tur ena rektorn att gripa tag i hans handled och ta i hans vikbara telefon, slå igen den hårt och ovarsamt var på rektorns längd i Konsekvensen av behandlingen blev att telefonen gick sönder. Även vårt partimaterial behandlades på samma vårdslösa sätt av samma rektorer. Jag blev eh... Givetvis både upprörd och chockad över upplevelsen. Det är totalt över mitt förstånd att begripa hur två för samhället så betydelsefulla personer som mer än andra måste respektera demokratiska värden så hänsynslöst och respektlöst kan köra över ett folkvart parti på det sätt som skedde. Inget av det som händer idag får i alla fall mig att göra någon koppling till någon respekt för demokratin. Tvärt emot blir man ganska mörkrädd när en sån här typ av personal tillåts ha anställning inom skolans verksamheter. Ändet kommer därför att under morgondagen polisanmälas, varpå kommunfullmäktiges ordförande kommer att ställas till svars för den personal den politiska majoriteten tillsatt, skriver alltså Jonny Skalin på sin blogg på Ja, Jag kan väl bara kommentera att det blir väldigt intressant att följa utvecklingen här, för det där är ju, får man ju säga, väldigt grovt angrepp. Ja, absolut, och som sagt av en rektor på en skola, ja. det är helt, helt otroligt. Man ja, det borde inte... verkligen hamna i tingsrätten. Ja, absolut Ja, vi tar väl ytterligare en uh, pausmelodi Ja, det är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholm Den här radio som sänder på 88 MHz Och det ni hörde var Ted Gärdestad, jag ska fånga en ängel Ja, Arnold, du hade lite smånålviser Ja, jag kan börja med att i veckan så fick vi veta att polisen inte längre anser att de kriminella MC-gängen är de värsta utan pekar ut två gäng med bas i Tumba och Södertälje som de som är särskilt farliga. Vad det är för slags gäng det upplyster man inte om men jag tror att våra lyssnare helt klart för sig vad det är frågan om. Sen har jag ytterligare en notis från tror. Elever som är studiebegåvade ska ha rätt att utvecklas oavsett vilket ämne de är duktiga i. Och det var ju så att Jan Björklund, han kommer lägga fram ett förslag till grundskolelag där teoretiska intagningsprov ska få förekomma. Det ska man andra och bli möjligt med specialklasser för elever som är särskilt begåvad i något teoretiskt ämne. Till exempel matematik, språk, naturvetenskap eller liknande. Att utvecklas bättre än vad som är möjligt i den sammanhållna klassen. Och jag tycker att det är ett mycket bra förslag. Och givetvis så... När det gäller vänstern med sossarna i spetsen så är de motståndare till det här förslaget. Och de förlör ju en skola där standarden ska sättas så lågt att alla elever kan hänga med i alla ämnen. Och jag har väldigt svårt att förstå varför sossarna nedvärderar praktiska kunskaper. och Man koncentrerar sig istället på för att få så många som möjligt att ägna sig åt akademiska studier. Och det här tvingar ju i många fall kvar elever i skolsystemet. Och bäddar för studiemisslyckanden. Och sen kan vi också notera att många akademiker som i bästa fall kanske får arbeten där de akademiska studierna varken kommer till någon nytta eller märks i lönekuvertet. Så att jag tycker att hosarnas skolpolitik är att tvinga folk att vara i skolan alldeles onödan. Och det här ser jag som ett brott ett, en ny linje som Folkpartiet genom Jan Björklund för fram. Och du stöder den linjen lite mer, Sosanna Skamma? Det gör jag ju definitivt. Jag tycker det finns ingen anledning att nedvärdera praktisk kunskap. Utan de som har de talangerna, de ska förstås ägnas åt det och inte åt teoretiska ämnen där man ändå inte kan lyckas. Ja, det är lite också det att Socialdemokraterna är ju trots allt ett arbetarparti och kanske borde visa upp lite mer stolthet över den de yrkena. Men de har väl lite grann den inställningen att alla ska vara lika kompetenta på alla områden för att jämställdhet ska råda. Ja, okej. Okay. Från en av våra trogna lyssnare så har jag fått ett klipp från tidningen Dagen. Och det gäller Centerpartiet. Det står så här. Det kommande kyrkovalet kan bli det sista för Centerpartiet. I praktiken blir det omöjligt för partiet att fortsätta ställa upp sig Pontus löstrand efter helgens debatt. Och nu ska partiledningen utreda frågan. Sen har vi en kommentar här. Att helt lämna engagemanget i Svenska kyrkan ger större utrymme åt Sverigedemokraterna. Det menar Roger Tifense i centerpartiets ledning. Står också så här en gång till. Men han varnar också Sverigedemokraterna. De skulle inte försitta chansen att ta över makt. Ja, ja. Mycket ska man få läsa om man har trogna lyssnare som skickar in. Ja, och eh, avslutningsvis idag då som lyssnarna säkert vet så har jag en viss förkärlek för Hans Inströms gubbar. Och här har jag en inströmare som har hittat nyligen i idén. Det är en jobbare. Han ser irriterad ut. Och han säger följande till en slipsklädd man. Antingen eller någon sorts chef eller fackpamp. Jobban säger så här. Jag har i alla fall moral och heder. Jag fann mig inte du. Och svaret från den här, ja, troligen fackpamp. Men jag har till exempel en livsvarig pension på 12 miljoner om året. Det har inte du. Och det var ganska typiskt då. För någon timme sen så, så hörde jag att bland annat Banja Lund i Vedin låtit sin man bo gratis på någon så som då används för tjänsteresor. Hon visste tydligen inte att medföljande ska betala någonting om det inte ska bli en skattepliktig förmån. Vi är vanliga medborgare, vi måste veta, annars får vi skattetillägg. Ja, hon säger sig inte ha förstått det här. Och därmed tycker jag att det är dags att säga tack och gör för idag. Och avsluta med ytterligare en Lars Kristers. Och det blir Purple Rain. Det är en låt av den amerikanske sångaren Prince. Tack så mycket. Tack och